Князь Володимир ще давно колись, та князь Ярослав Мудрий все піклувалися і про тих руських, що на захід сонця від Києва живуть. Про нас значить. Звідти з Дніпра багато хорошого нам дано. Чи самі волинці та галичани змогли б так проти ворога стояти? Чи змогли б так вирости, якби нам сили не наснажили звідти від Дніпра? Тож не самі ми. Не з неба впали, а коріння наше там. Одна сім'я в нас, земля руська, а ми її діти. До Кременця приїхали пізно ввечері. Довго видиралися на гору. Попереду з смолоскипом йшов дружинник, показував шлях і примовляв. «Сюди стежкою, сюди стежкою». Біля воріт їз встрів тисяцький «Нікодим». Він сидів у Кременці вже не один рік, вирідко куди виїздив, а ще рідше бачив гостей у себе. «Заходьте, заходьте, такі дорогі гості!» – запрошував він. Данило обіперся обтовстий стовп біля воріт, і важко дихаючи, сказав з осмішкою, «Високо не був я тут, та більше й не захочеться. Сюди підійматися можна тільки один раз, а вдруге духу не вистачить». Некодим винувати виправдувався. «А це вночі так здається високо, а вдень навколо гори стежкою-стежкою і неважко». Некодим поклав гостей у своїй світлиці, і вони відразу заснули після вечері. Коли Богуслав прокинувся вранці, Данила вже не було у світлиці. Почувши соцького, прибіг служник. «Князь пішов до Тисяцького». «Велів тобі про це сказати, і щоб ти вмивався». Служник вискочив у сіни, приніс велику мідну тарелю і відро з водою. «Не встиг ще й умитися, Богослав, ще йому служник поливав водою на шию, як до світлиці увійшов Данило. «Не хотів я тебе будити, а мені не спалося. Ходімо, покажу тобі кріпость нашу». Никодим виглядав за Данилової спини». «А я вас не пущу. Спершу прошу до столу, а тоді вже й підете». Данило жартуючи кинув, тут підкорятися треба, хоч ми й захопили кріпость та самі в полон потрапили. Никодим був дуже радий і наказав усе, що є з найкращих харчів нести на стіл, бо коли ще такі гості завітають? Жили в Кременці тихо, про всі події знавали пізно. Навколо города великі вежі дерев'яні стояли, і вартові, як ворог наближався, давали знати в навколишнє оселище. Тоді всі бігли рятуватися з сім'ями і майном у кріпость. І ті, хто рятувався, поряд з дружинниками на мурах стояли. Тому тисяцький і не тримав велику дружину, бо завжди вояки за селищ приходили. Пийте наш мед. Давно вже стоїть. Тільки для найдорожчих гостей, примовляв Некодим. Він довго порпався біля жбана і витягав затичку. Скільки років тримав я цей мед, вже й не пам'ятаю. Тільки щось більше п'ятнадцяти. Він налив пінистого меду в келихи. До нього підняв келих. Вип'ємо, Некодиме, за кременець. Хай він стоїть, «Віки вічні!» «Е, ні, я не можу так! За гостей, за дорогих гостей! Вітай, гостей!» Звернувся він до жінки, яка щойно увійшла до світлиці. Висока білочола повногруда Никодимиха вклонилася гостям і промовила несміливо. «І від себе, прошу, не відмовте! Самі знаєте, гості до нас не їздять! Вже й не знаю, як це сталося, що ви нас не проминули!» Данило поглянув на Никодиму жінку. У лісах руських такі жінки викохувалися. Стояла перед ними вона біла лиця, немов молоком умила на. Черваніші від лісової ягоди губи ховали за собою сніжно-білі рівні зуби. Отож тому, що таки скоїлось, і пропоную випити за наш кременець. Данила налив у порожній келих меду для Никодимихи. Всі випили. «А тепер за господиню, бо без неї і в світлиці сумно!» знову подав голос Данила. Усі підняли келихи. от тепер скажемо, чого ми приїхали!» звернувся він до Некодима. «З Києва їдемо!» Татари знову на руську землю пішли І до Києва худко доберуться А будуть у Києві То й сюди підуть Не минуть вас Нікодимиха зблідла Згадала, як Нікодим На калку ходив Їй тоді 17 років минуло Подружилися тільки Півроку пожили Скільки ночей не спала З його чекала От Нікодиме «Сьогодні починає кріпость зміцнювати, щоб татари не подолали. А поки що не бентежтесь. Певно, вони сюди й не дійдуть», – сказав Данило, щоб заспокоїти Некодимиху. «Ходімо, поведу на мури», – запросив Некодим, коли встали з столом. Данило й Богослав рушили за ним, кам'яними східцями зійшли на Товстий мур, по якому не тільки вільно можна було ходити, а й з візком розминутися. Тут і спати можна, гордо хвилився Некодим. Вартові, які змінили, не йдуть униз, а тут примощується і сплять. Чим ці мури можна пробити? Кріпост розташували на самому вершку високої стрімкої гори. І мури так врубали вгору, що вони були ніби продовженням її. «Наш мур аж з війни починається», – пожартував Никодим. «Дивися, Богославе, отут татарам треба бій влаштувати», – промовив Данило. «Нікодиме, а як фільний сюди ліс?» «Та це було ж років тринадцять чи чотирнадцять тому».